Розділ 13. На мить мій біль та втоми зникли. Побачивши витончену білу постач, що стояла перед нами, я відчув, як у мені прокидається щось схоже на надію. Частина мене хотіла кинутися вперед, але інша значно сильніше змусила заклякнути і чекати. Чи довго ми отак стояли, не знаю. Нижче на схилах війська готувалися до подорожі. Бранців зв'язано, коней навантажено, спорядження складено. Але вся ця армія, що вже рушила в дорогу, враз спинилася. Мені здалося неприродним, що всі так швидко дізнались, але всі голови повернулися в цьому напрямку. До єдинорога на скелі, до його чітко окресленого силуету на тлі божевільного неба. Раптом я збагнув, що вітер у мене за спиною заспокоївся, хоча грім і далі гуркотіва блискавки мерехтіли переді мною руховими тінями. Мені згадалося, коли я востаннє бачив Єдинорога, ми тоді витягували тіло Каї на стіні. Того дня я зазнав поразки у бійці з Джерардом. Мені спали на думку, раніше чуті історії. Невже Єдиноріг справді може нам допомогти? Праматір ступила кроку вперед і спинилась. Вона була такою гарненькою, що серце грілося вже від погляду на неї. Але водночас її присутність збурювала болісні почуття. Була краса, яку потрібно сприймати маленькими дозами. Дивним чином я відчував надприродний розум у її білосніжній голівці. Мені дуже хотілося доторкнутися до неї, але я знав, що не можна. Вона поглянула на всіх нас, підвела очі на мене, і я відвів погляд, як би міг. Однак це було неможливо. Тож у відповідь просто дивився на неї. Читаючи в її очах розуміння, що перевершувало моє власне. Неначе вона знала про мене все і за мить збагнула всі випробування, які випали мені. Дивилася, розуміла, можливо, співчувала. У її погляді я бачив жалість та справжню любов і певну краплинку іронії. Тоді вона повернула голову і зоровий контакт обірвався. Я мимовільно зітхнув. Ті ж миті у спалаху блискавки, зауважу, вона на шиї щось блискуче. Вона ступила ще крок. і тепер дивилася на юрбу моїх родичів, до яких я йшов. Праматіра опустила голову і тихенько заїржала. А тоді вдарила по землі правим переднім копитом. Я відчув, що Мерлін стоїть біля мене. А тоді замислився про все, що втрачу, якщо світ закінчиться тут. Пританцьовуючи, єдиноріг ступив ще кілька кроків уперед, хитнувши головою, опустив її. Здавалося, йому не надто подобалась ідея наближатися до такого великого гурту людей. Під час його наступного кроку я знову побачив мерехтіння. Крихітні спалахи червоного виблискували крізь хутро на шиї. Єдиноріг носив камінь правосуддя навіть не здогадуюся, як він його забрав. Та це й не має значення. Водночас я відчував, якщо він просто віддасть камінь, то я зможу зламати грозу або принаймні захистити нас від цієї, її частини, доки вона не про мене. Але одного погляду виявилося достатньо. Єдиноріг більше не зважав на мене. Повільно і обережно, наче був владен утекти від найменшого хвилювання, наближався він до ділянки, де стояли Джуліан, Рендом Блейз, Фіона Левела, Бенедикта, де дехто з вельмож. Тоді вже я мав збагнути, що відбудеться, але не зміг. Я лише спостерігав за тим, як елегантна тварина рухалася вперед, проходячи периферію гурту. Єдиноріг знову спинився і нахилив голову. Тоді хитнув гривою і став на передні коліна. Камінь правосуддя звисав зі спирального золотого рога. Його кінчик майже торкався людини, перед якою Єдиноріг стояв на колінах. Раптом у думках я знову побачив батькове обличчя в небесах і почув його слова. «Коли я відійду, на вас упаде проблема престолонаслідування. У мене щодо цього були свої побажання. Але, як бачу тепер, вони виявилися марними. Тож у мене немає іншого вибору, як лишити це на розі Єдинорога. Шепіт прокотився гуртом, і я збагнув, що інші також про це подумали. Єдиноріг жодним чином не реагував на пожвавлення, а зустався стояти м'якою білою статуєю, здається, навіть не дихав. Рендом повільно простягнув руку вперед і зняв камінь з рога. До мене долетів його шепіт. Дякую тобі. Ставши на коліна, Джуліан витягнув спіхов клинок і поклав його Рендомові до ніг. Тоді Блейз, Бенедикт, Каїн, Фіона та Левелла вчинили так само. Я підійшов і приєднався до них. Мій син теж. Рендом довгенько мовчав, а тоді мовив, «Я приймаю вашу присягу, а тепер підіймайтеся». Щойно ми це зробили, і єдиний ріг розвернувся і втік. Праматір спустилася з хилом і за кілька секунд зникла з поля зору. «Я ніколи не сподівався, що трапиться щось таке», – сказав Рендом, досі тримаючи камінь на рівні очей. Корвіне, можеш узяти цю штуку і зупинити бурю?» «Тепер вона твоя», – відказав я. «І не знаю, наскільки ця проблема серйозна. Гадаю, в теперішньому стані мені не вдасться стримати бурю так довго, щоб уберегти нас. На мою думку, це має бути твоїм першим королівським діянням. Тоді маєш показати мені, як це працює. Я думав, що для наш... налаштування потрібен лабіринт. Гадаю, ні. Бранд якось зауважив, що вже налаштована людина може налаштувати іншу. Відтоді я трохи поміскував про це, тож, мабуть, тепер знаю, що робити. Ходімо кудись у бік. Згода, ходімо. Щось нове з'явилося в його голосі та поставі. Здавалося, несподівана роль одразу ж почала змінювати його. Я міркував, яким королем і королевою будуть вони з Віалою. Забагато, здавалося, мій мозок розпадався на шматки. Забагато всього трапилося останнім часом. Я не міг поєднати всіх цих подій в одну думку. Хотілося тільки відповісти кудись і поспати з добу. Натомність йшов за братом туди, де досі жевріло багаття. Він розворушив багаття і підкинув туди оберемок трісок. А тоді сів біля нього і кивнув мені. Підійшовши, я приєднався до брата. «Стосовно всієї цієї королівської справи, – почав він, – що мені робити, корвіни? Це все захопило мене зненацька. «Робити? Певно, дуже гарну роботу», – відказав я. «Як гадаєш, чи було багато незадоволених?» «Якщо вони й були, то не показували цього», – відповів я. «Ти дуже гарний вибір рендоми. Останнім часом стільки всього трапилось. Тато нас оберігав. Можливо, навіть більше, ніж варто було. Трон – це ще та морока. Тому в тебе попереду багато складної роботи. Гадаю, інші також це розуміють. А ти? Мене трон цікавив тільки тому, що його хотів Ерік. Тоді я не розумів цього. Але так і є. То був переможний приз у грі, в якому гралися роками. Тепер кінець вендети». Тоді я був владен убити його за трон. Зараз я радий, що він помер інакше. У нас з ним значно більше подібностей, ніж відмінностей. Я збагнув це набагато пізніше. Але навіть після його смерті в мене залишалися причини не сідати на трон. Зрештою я збагнув, що трон – це далеко не те, чого хочу. Ні, я радий бачити тебе на ньому. Владарюй добре, брате. Я певен, що так і буде». «Якщо Амбер досі є, – через певний час мовив він, – я спробую. Ходімо. з'ясуємо з каменем, буря вже надто близько». Кивнувши, я взяв колон з його рук. Тримав за ланцюжок. Позаду полагкотіло багаття, що проходило крізь камінь, тож усі його нутрощі просвічувалися. «Нахилися ближче і вдивляйся у камінь зі мною», – наказав я. Він послухався, і поки ми обидва розглядали камінь, я пояснював далі. «Думай про лабіринт», – сказав я. І сам почав про нього думати, намагаючись відтворити у свідомості його петлі, вихори та бліді лінії. Здавалося, я помітив дрібну тріщинку в центрі каменя. Розглядаючи її, міркував про викривлення в повороти запони. Уявляв струм, що приймав мене щоразу, коли я намагався пройти цим тернистим шляхом. Вада каменя ставала все яскравішою. Максимальним зусиллям волі я викликав його образ у всій повноті та чіткості. Щойно це відбулося, мене охопило знайоме відчуття, як того дня, коли я сам налаштувався на камінь. Сподівався тільки, що маю достатньо сили, аби знову пережити це. Я простягнув руку і стиснув плече рендома. Що бачиш? – запитав у нього. – Щось схоже на лабіринт відказав брат. Але він здається тривимірним і лежить на дні Червоного моря. «Тоді ходімо зі мною», сказав я. «Нам потрібно дістатися до нього». І знову рух, спершу плавний, потім усе стрімкіший до так ніколи й не бачених у всій повноті звивен, лабіринту в серці каменя. Спрямовуючи нас уперед, я відчував поруч братову присутність. Гробіна висяє навколо нас потемніло, стаючи чорнотою чистого неба. Особливий лабіринт виростав із кожним ударом серця. Шлях чомусь видавався мені простішим, аніж уперше, можливо, через те, що я був уже налаштованим. Відчуваючи рендома поруч, я повів брата вперед, коли побачив знайомі обриси і точку відправлення. Рухаючись до неї, вкотре спробував увібрати всю повноту лабіринту, але знову загубився в позавимірних вигинах. Величезні криві спіралі та вузловаті візерунки звивалися навколо нас. Мене охопило вже знайоме відчуття побожного жаху. І якимось чином я знав, що Рендом також його відчуває.